Wa kala Rabbukum u du'uni estajib lakum. Falendëruar që ofëtë Allah s.w.t. Ato e falendëruim, ati ja dedikojmë të gjitha adhurimet dhe lutjet tona, dëshmojmë se nuk ka ta adhuruar tjetër që më rriton, ti përkushtohesh, dhe ti dedikohesh tërësisht me adhurimet e tua vetëm se Allahu Azza wa Jall dhe dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi Sallallahu Alei wa Sallam është i dërguari i Allahut Subhanu Teala, të cilin Allahu Subhanu Teala e dërgoi me udhëzim të qartë, me fetë të drejtë për të qenë udhërfyes për të gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se atë që Allahu Subhanu Teala ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dato që zoti xhelashanu hu e ka lënë në humbie me diturinë dhe urtsinë e tij ai është i humburi dhe askush nuk mund t'auzojë në rrugën e drejtë hadhurshim feja jon feja islame është ndërtuar me një lidhje të fortë mes robit dhe Zotit të tij lidhje kjo e cila trehet në adhyrimet e shumta të cilat janë ligjëruar në Allahu Azza wa Xel adhyrimet të cilat të gjitha konsistojnë në Lavdërimën Allahut subhanahu wa ta'ala në, ta në shprehjen e madhërimit, në tregimin e dashurisë që kemi për të nga njëra anë dhe në pranimin e rolit tonë dhe të pozicionit tonë si robër të dorzuar të nevojshëm për mëshirin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si robër që jemi të varfër, pafuqishëm dhe kemi gjithmonë nevojë për ndihmën e Allahut azza wa jall. Çofta të gjitha adhurimet këtu konsistojnë, të gjitha adhurimet, qofshin ato që kryhen me fjalë, me zemër apo me vepra, të gjitha konsistojnë për kërishë në këto qështje dhe në këto drejtime. Kemi folur për duat të cilat i bënë mështimani gjatë ditës e ti në disa gjëndjet të ndryshme. Dhe kemi aritur, aritim pra në namaz, në duat që kryin gjatë namazit dhe kemi folur për duat e hapjes se namazit, kemi folur për isti adhem, pra për kërkimin e ndihë mështek Allahus përnë të ala, kemi folur për bismillahin, kemi folur pastaj për surën fatiha Dhe kuptimet që ajo përmban Dhe duan që ajo përmban bërëndësaj Pasta kemi folur për duat e rukus Dhe të ngritjes nga rukuja Dhe sot është rada që të flasim për duan e kunutit Zakonisht duaja kunutit është duaja që kryhet Në për namazë Për namazin e vitrit Ose në për gjitha namazet Në rast e fatkejësish Apo në gjari është të jeshtë zakonshme Kër muslimanët i dretojnë Allahu të zaogjer me lutje Që Allahu Subhanu Teala të të ndihmojë në raste të tilla. Pa duaja e Kunutit është edhe kjo një dua shumë e rëndësishme dhe përmban brenda saj kuptime shumë të mëdha. Dhe besimtari duhet të meditojë thellë në ato që përmenden në këtë dua. Prandaj është me vend që edhe kësaj duaje të japim një vend në to emisione dhe të përpiqemi të meditojmë pak rreth kuptimeve dhe mesazheve që kjo dua përcjell. Kjo dua është e formuluar në këtë mënyrë ربنا ثم الله اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك الا اليك كيو است فورما اكونوتيت اتمتوار تك ابو داوودي Allahu mëshiroft dhe vlen që për çdo pjesë dhe për çdo fjalë të saj myslimani të meditojë, sepse është një dua që kryhet pothuajse çdo natë para namazit të vitrit, sikurse thamë edhe në raste të tjera të zakonshme. Kjo dua është vërtet një dua e gjatë që përmban brenda saj dua të shumta, lutje të shumta dreituar Allahut subhanahu wa taala. Së pari, dua e parë që përmendet në këtë lutje është Allahum ehdini fi menhedayt. Pra Ne lutem Allahun subhanuhu te ala, që të na dhuroj udhëzimin dhe të na bashkojë me të gjithatë atë të cilët Zoti xhelalahu i ka udhëzuar. Udhëzimi i Allahut subhanahu te ala për krijesa të dy llojesh. Është udhëzimi i qartësimit të vërtetës, të cilën pra këtë udhëzim Allahu subhanahu te ala u ka ofruar të gjitha krijesave, u ka ofruar të gjithë njerëzve dhe xhinve. Për të përgjithshmeve, ligjërisht, u ofruan Allahu subhanahu te ala nëpërmjet shpalljeve, nëpërmjet traditës së profetëve. Dhe së fundmi nëpërmjet Kur'anit dhe traditës së Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sigurisht se thot Allahu Azza wa Jall: "Pratiu Muhammad sallallahu alejhi dhe sellem, ti udhëzon në një rrugë të drejtë." Pra, ky lloj udhëzimi është udhëzimi i qartësimit të vërtetës. Dhe të gjitha krijesat janë të barabarta përballë këtij udhëzimi. Të gjithë kanë mundësinë që ta marrin këtë udhëzim. Kur'ani është i hapur për të gjithë, po kështu edhe hadithat e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Po kështu edhe shtjellimet dhe sqarimet e dietarëve të parë të sahabëve të tabuinëve dhe të imamëve të mëdhenj, gjithë këto është e mundur për çdo njeri që ti lexojë dhe të nxjerr udhëzimet për tyre. Por ky nuk është udhëzim më kryesor. Po, patjetër, duhet që ky hap të hidhet dhe padyshim që njeriu duhet kërkojë të vërtetën, duhet të mësojë, duhet të studiojë. Porse është lloji tjetër i udhëzimit, i cili është udhëzimi i dhënjes së suksesit. Domethën hidayatu at-tawfik, udhëzimi i dhënjes së suksesit që ti të punosh Me këtë dije që t'ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe t'ka shpjeguar nëpërmjet Kur'anit dhe profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ky lloj udhëzimi, pra udhëzimi i dhënë sukses, nuk kanë sukses të gjithë njerëzit e xhinë domethënë që ta arrinë atë, por se një pjesë e tyre mundën që ta arrijnë këtë udhëzim. Kjo në bazë të drejtësisë Allahu subhanahu wa taala, në bazë të diturisë së tij dhe urtësisë së tij. Allahu subhanahu wa taala e di më së miri se kush meriton udhëzimin dhe kush meriton që të nështrohet dhe të punoj me fene ti. Por nga ana e robit, kërkohet i mpenjim maksimal, që me ato gjera që i mësoj nga udhëzime të Allahot Azeo Gjell, pra nga udhëzimi lojt par, që ishte udhëzime i sjarimit të të vërtetës, me ato udhëzime a i të filoj dhe t'impenjohet maksimalisht që t'punoj. Nëse robi, jep atë qka a i e ka në dorë, dhe përpiche dhe i hedhë hapat drejtë Allahot Azeo Gjell, duke zbatuar udhëzimet që ai ja ka dhënë përmjet Kur'anit dhe, Kurani dhe Profetit sallallahu alejhi wasallam, pa dyshim që udhëzimi i dhënë sukses, pra hidayetut tawfik, ka për ta kapur dhe për fshir të njerit. Pikërisht pra, lutjet tona që e lutim Allahun subhanahu wa taala të na jap udhëzimin, ne lutim Zotin xheleshamud që të na dhurojë të dyja llojet e udhëzimeve, sepse ne kemi nevojë për të dyja. Kemi nevojë për sqarimin e të vërtetës, kemi nevojë për dijen e sakt, pra për dije të bazuar në argument nga Allahu dhe, Allah dhe Profeti sallallahu alejhi wasallam. Dhe kemi nevojë për një sukses edhe nga Allahu subhanahu wa taala. Kemi nevojë që Zoti të na zgjiron gjokset tona, të na zgjiron mendjet tona dhe zemrat tona që ne ta pranojmë Islamin. Kemi nevojë që Allahu subhanahu wa taala të na zbukurojë të drejtën dhe të vërtetën dhe të na bëjë të dashur në zemrat tona. Vetëm në këtë mënyrë do të bëhet e mundur që ne ta ndjekim të, të vërtetën dhe të të nënshtrohemi sipas saj. Sigurisht e thot Allahu subhanahu wa taala, është Allahu subhanahu wa taala i cili ju ua bëri imanin të dashur në zemrat tuaja dhe ua bëri të shëmtuara kufrin, pra mohimin, pra daljen nga kufijtë e Allahut subhanahu te alat vendos pra nga ai dhe thyrjen e urdhrave të tij dhe poshtërsive. Pra domethën Allahu subhanahu te ala është që na i bëri të urryëra të tilla vepra. Prandaj ne ja kërkojmë Allahut subhanahu te ala të dyja llojet e udhëzimit, pra kur lutemi dhe themi o Zot më udhëzo mua dhe më bëj mes atyre të cilët i udhëzove, këtu kemi të bëjmë pra me një kërkesë për të dyja llojet e udhëzimit, udhëzimin e qartësimit të, të, të vërtetës, që ta kuptojmë se kush është e vërteta si ta udhëzimin tjetër, pra që këtë të vërtet në bi të dashur Zoti Xheleshan në zemrat tona dhe të na lehtësoj zbatimin dhe vënien e saj në jetë. Pastaj në pjesën Fimen Hedeit, pra mes atyre të cilët i ke udhëzuar. Edhe këtu bëhet fjalë që Allah spontanisht të na fuzë me grupin, pra të na bashkojë me grupin atyre që i udhëzoi, që sigurisht e kemi përmendur, është grupi i profetëve, i të sinqertëve, i dëshmorëve që luftuan rrugën e Zotit dhe dhan gjithçka përtulëruar të susur kjo fe e Zotit subhanahu wa taala dhe në rrugën e të mirëve, të cilët janë njerëz që gjithmonë janë bamirës në aspektin e adhurimeve që dedikojnë Allahut subhanahu wa taala, pra kanë arritur gradën e ihsanit, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala sikur se e shohin, haptazi, edhe pse nuk e shohin sepse janë të bindur se Allahu subhanahu wa taala e shikon dhe janë bamirës edhe në aspektin e marrëdhënieve që kanë me krijesat. Pra, janë punëmirë. Këta pra janë ata të cilët Zoti i udhëzoi dhe, dhe në elusm Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzojë dhe të na pajisë me atë udhëzim dhe sukses të mjaftueshëm për të ecur rrugën e drejtë, por edhe të na bëj nga ata të cilët i udhëzoi dhe i bekagtoi me tëmira. Prartë na bashkojmë me profetet, me gjithato grupe që u përmendën. Kjo ishte nduaja e parë. Është sigurisht që kur lutemi për udhëzim, ne lutemi për të gjitha rrugët, për të gjitha mjetet, mënyrat me të cilat arrihet udhëzimi. Gjithashtu, elusim Allahun spirtale për udhëzim lutja pra për drejtuar Allahut për udhëzim do të thotë edhe një lutje që Allahu subhanahu teala të largojë gjithçka prej nesh që qëndron mes nesh dhe udhëzimit. Për të gjitha gjërat që pengojnë, domethënë, arritjen e udhëzimit tek ne, qoftë udhëzimit të detyrisë, qoftë udhëzimit të punës me këtë detyri, pra të na largojë Zoti xhëlalahu të gjitha llojet e pengesave që qëndron mes nesh dhe udhëzimit. Pra në një farë mënyrë kjo lutje është edhe një lutje Për të gjitha shkaqjet e mëyrata, për të gjitha rrugët me të cilat arrihet udhëzimi, do t'i lehtësoj Allahu subhanahu wa taala. Lutja e dytë është wa'afini fi men'afai. El afieta është dy llojesh. Afiyatul badan u afiyatul ruh. O e imani. Domethënë afieta e beden, domethënë shëndeti i trupit. Pranë lutsom Allahu subhanahu wa taala që të na jap një shëndet të mirë në trupin tonë, të na jap një shëndet të mirë domethënë në thënë, në këtë trup sepse nëpërmjet këtij trupi Ne do të kryejm adhurimet sa më mirë. Dhe dihet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, besimtari i fortë, i fuqishëm është më i dashur tek Allahu subhanahu teala sesa i besimtari dobët i cili nuk është në gjendje që të realizojë shumë më shumë detyrime që ka ndaj Allahut azza wa jall. O po fi kullin khair, ka thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe në të dyja llojet ka mirësi, sepse të dy janë besimtar dhe elhamdullahu adhurojnë Allahun subhanahu teala. Pra, fillimisht u'afini, pra më jep shëndet në trupin tim. Por gjithashtu, lloji dytësh në më thënë shëndeti i zemrave, shëndeti i shpirtrave. Pra që Zotës Panotala të nashëroj, të në ruaj, nga shdollu i së mundje që godet, jo vetëm trupat pra, por edhe shpirtra tanë. Dhe së mundje që godet shpirtin është du lojesh. Së mundja e dushimeve dhe së mundja e epsheve dhe shfrenimeve dhe dëshirave të pakontroluarë. Së mundja e dushimeve, në dëruar lezër dhe motra, është një smundje, smundja e vezveseve të shejtanit të mallkuar, i cili vjen dhe të fut dyshime në fenë zotë jeleshanut, fut dyshime dhe paqartësi, fut vezvese të cilat të pengojnë ty nga adhurimi i Zotit tan subhanu teala, ta ashtu sikurse ai kënaqet dhe e kërkon prej teje. Kjo lloj smundje largohet në fërmjet diturisë sakt. Pra edhe një herë, pra kur ti lutesh Allahun subhanu teala të të shërojë në trupin dhe shpirtin tënd, ti lutesh Allahun jeleshanun që të jap dije të mjaftueshme ju të bush ball të gjitha vezveseve, të gjitha dyshimeve që vijnë nga shejtani i mallkuar në drejtim të besimit tënd, drejtim të marrëdhënieve që ke me Allahun subhanuhu teala. Dhe lloji i dytë sëmundjeve të zemrës është sëmundja e shfrenimit, e dëshirave të pakontrolluara, e epsheve. Dhe padyshim kjo është një portë e madhe e shetanit mallkuar, i cili e shfrytëzon dhe kjo bën të mundur që robri të largohet nga Allahu subhanahu teala, të zbehet marrëdhënja tyre me Allahun azzehual. Për hir të plocimet e atyre dëshirave momentale, të cilat nëse robi do të bënte durim, ajo dëshirë do të kthehej në ëmbërsiti i imanit, në ëmbërsiti të besimit dhe do të kënaqej aq më shumë, shumë më shumë më tepër me adhurimin Allahu subhanahu wa taala, me pranim prantimi, afrimitetin pran Allahu subhanahu wa taala, me lutjet dhe kënaqësinë që të falin adhurime të dedikuar Allahu ta'aza pra, Allah, wa jall. Pra ku nelusum Allahu subhanahu wa taala wa aafini fi men aafayt, ozot naib shëndet të mirë në trupat dhe në shpirtrat tan, me lutën e Allahut subhanahu wa taala, ne jaran që të na ruajë nga këtë sëmundje, ta pengojë shejtanin e mallkuar që të ndikojë tek ne, që të na dëmtojë në trupin dhe shpirtin ton, që të na dëmtojë në trupin dhe imanin ton, pra të na dëmtojë në marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala, por dhe të na jap mundësinë Allahu subhanahu wa taala që ne gjithmonë të kujtohemi nëpërmjet rukëve të sakta, të kurimit. Ne thamë që kurimi i dyshimeve prej sëmundjes së parazës së zemrave është marrja e diturisë së saktë Drithëja e njerëzve të ditshëm, leximi dhe hulumtimi dhe shërimi i sëmundjes së dytë, pra që sëmundja e epsheve dhe dëshirave, është nëpërmjet shtimit adhurimeve në në kurani, të adhurimeve ndaj Allahut subhanet. Nëpërmjet leximit të Kuranit, përmes dhikrit, nëpërmjet lutjeve dhe përgjërimit dreituar Allahut subhanahu teala që ai të largoj të largojë së sëmundje të keqe e cila është shumë e vështirë që të largohet vetëm me ndihmën e Allahut azza wa xal. Pra, elhamdullilah, kjo është një lutje vërtet e mrekullueshme, që të gjithë kemi nevojë Këshillë lutje vërtet e bukur në një moment të mrekullueshëm që është momenti para se të bësh gjumë. Në momentin para se të bësh gjumë, ti lut Allahun Subhanu Teala që të nesëm me, me nesë Allahun Subhanu Teala të kthesh shpirtin, të të ndihmojë që ti të jesh i udhëzuar dhe të jesh i ruajtur nga të gjitha llojet e ndikimeve të këqija të shejtanit mallkuar. Lutja e tretë është Watteol leni fi men tawallait. Do zoti im, të vollni, do më thonë bahu waliyi im, bahu idhashuri miku i afërt i im pra ai te kujdeset për mua ai që përkujdeset dhe rregullon çështjet e mia ai të cilit un ia ja kam lënë në dorë të gjitha çështjet e mia Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an se çfarë përblimit të madh dhe çfarë përkujdesi të madh tregon ai për ata që janë euliat ti. e tij duke thënë Allahu subhanahu wa taala e pra euliata e Allahut ata të cilët Zoti xhelaluhu i ka bë euliat e tij pra janë të dashurit më të miq të pikrisht pra kjo për cilën ne lutemi në këtë lutje wa tawallani fi men tawalla E pra e u lijat e Allahut s.p.a. Nuk ka frikë për ta dhe ata kur nuk kam përtu trishtuar, thot. Po kush janë ata në ruar leze dhe motra? Ata janë, se kur se thota jeti pra në vazhdim të ti, janë ata cilët besuan me iman të sakt, imani cili u tha me goj, u besua me zemër dhe u interpretua me vepra në gjymëtyr, me gjitha të vepra që kërkon Allahut s.p.a. Vë kenu jetë të kun dhe ata u pajisin me takva, me dhe vëtë shmëri prau pajisën me atë që i mbron nga ndhëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Niveli i domosdoshëm për të shpëtuar nga ndhëshkimi i Zotit dhe zemërimi i ti. Tij. Niveli i cili nuk mund të arrihet pa zbatuar urdhëresat e Zotit xheleshanu dhe pa lënë ndalesat e Tij, pa i ruajtur kufijtë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë ta bësh në emër të dashurisë, madhërimit Allahut subhanahu wa taala dhe frikë respektit për Ta. Në shenjë të shpresës së madhe që ke për shpërblimin e Tij. Pra Këto janë ata të cilët janë eulijat e Allahut subhanuhu teala. Me fjalë të tjera kur elusim Allahun azza wa jall, "Wa tawallani fi men tawallayt", do me bëj mua nga eulijat, pra nga ata të, të cilët i ke zgjedhur, ti janë të zgjedhurit e tu, të dashurit e tu. Me fjalë të tjera ne nusim Allahun subhanu teala, të te na bëj nga ata që e besuan Allahun subhanu teala sinqerisht, pastërtisht, me cilërtësi dhe ashtu si duhet besuar dhe u pajisën me takwa devotshmëri. Pra, që ndruan brenda kufive të Allahut azza wa jall. Me fjalë të tjera o Zot na ndihmo që ti jemi para atyre të cilët i ke zgjedhur dhe janë të dashur li të tu. Watawallani fiman tawallayt. Çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ata që i ka zgjedhur si të dashur li të tij? Dhe kush janë rrugët edhe një herë në mënyrë të shtjelluar që do bësh i dashur li Allahu subhanahu wa taala dhe të futesh mes atyre që Zoti i Gjëlshanuaj ka zgjedhur? Thot Allahu azza wa jalla në një hadith kutsi, të cilin si ashet profeti sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i Tij, pran Allahu azza wa jall, ku thuhet nuk afrohet robit e kushut me ndonjë gjë më shumë se sa afrohet nëpërmjet asaj që ja kanë bërë detyrë. Para gjëja më e mirë hapi i parë që duhet hedhësh drejt Allahut Azza wa Jell është kryerja e farzeve. Mafturottu alayh. Pra, atë që ka ja kanë bërë detyrë ka bërë farz. Qofshi nga namazet farz, nga xhirimet, nga zakati, kryerja e haxhit që janë kushtet e islamit, pa sa duhet të filluar nga detyrimet e tjera, detyrimet ndaj familjes, ndaj gruas, ndaj fëmijëve, ndaj prindërve në radhë të parë, ndaj të afërmve. Pastaj detyrimet ndaj shoqërisë, ti je i drejtë dhe, drejt dhe mos kalosh kufirin, janë të domosdoshme, njohja e të drejtave, e farzeve, e detyrimeve që ka robi. Për hapi i parë për të bërë dashurinë e Allahut, është kryerja e farzeve, e detyrimeve që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Vazdon Allahu azza wa jalla në këtë hadith kutsi dhe thot, pastaj vazdon robi, të afrohet drejt meje nëpërmjet nevafil, në nëpërmjet nafileve, në veprave vullnetare, në të gjitha aspektet, e mirësisë, the bamirsisë. Në më thënë që mund të kryojë robi Vajzdojnë robi të afrojë dretë meje Në përmjet të reveprave të mërë këllushme Deri sa thotë Allahu Azzajel Deri sa unë eduata Hatta u hibbeh Deri sa unë eduata Dhe i dha ahbeptuhu Dhe kur dhi momenti që unë të eduata Thotë Allahu Azzajel Kjo është momenti që kjo u transformua në një të dashur të Allahu Azzajel Atëherë thotë Allahu Azzajel Këntu Semuhun ledhijes me ubi o bësaru lëdi si ymbysru be pra do të hem dëgjimin me cilën ai dëgjon syrin me cilën ai shikon do të hem dorën me cilën ai vepron këmbën me cilën ai ecën pra me fjalë të tjera ky njeri do të jetë i dashur i Allahut Azza wa Jael dhe asnjëherë ky njeri nuk mund të largohet sepse nuk e le Allahu Azza wa Jael sepse Allahu spontale do t'i jap atë mas të mjaftueshme të teufikut të, të suksesit dhe të udhëzimit që ai kur të mos devijojë dhe të largohet nga rruga e drejtë por se gjithmonë do të jetë i përqendruar atëherë ky njeri Adhurimi Allahu subhanahu wa taala transformohet si një ushqim i domosdoshëm për të. Dhe ai nuk mund të dë ndurojë pa adhurojën Allahut azza wa xal. Dhe ajo do të jetë pikërisht qetësimi i shpirtit dhe syrit të tij, pra adhurimi dhe dedikimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me pra ku lutemi, otawallani fi men tawallayt dhe më bëj mes atyre të cilët i ke zgjedhur të jenë të dashurit e tu, është pikërisht një lutje që përfshin të gjitha këto çështje të cilat ti përmendën. Duaja e katërt, të cilën e përmendim, është uberik lifi ma atayt. Dhe mije begati o Zot në gjithçka me të cilën më ke furnizuar. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë mirësi të shumta. Na ka dhënë begati të panumërtat, të cilat edhe nëse sa do të përpiqeshim të numëronim, kurrë nuk ishin për t'i kufizuar ose për t'i caktuar. Pra, ne lutem Allahu subhanahu wa taala që në gjithçka që na ka dhënë, na ka dhënë shëndet të mirë ose na ka dhënë dituri dhe inteligjencë të plotë Ja ka dhënë pushtet na ka dhënë pasuri, çdo kush mund të tregojë se çfarë ka dhënë Allahu subhanuhu teala dhe janë të shumta. Por jo të gjith i përdorin këtë mirësi që ka dhënë Allahu subhanuhu teala në rrugët e drejta, në rrugët të cilat kënaqen Allahu subhanuhu teala dhe në mënyrat për të cilat Allahu subhanuhu teala do t'i shpërblejë ata. Pra jo të gjith i përdorin këto drejtime, prandaj ne kulloxim Allahun azza wa xal që të na begatojë, të na e bereqet. Në atë të cilën ne e ka dhuruar është pikërisht një kërkesë e tillë që o Zoti i Madh, ato që ne ke dhuruar, kur të mos na largohen, por të na kultivohen, të na shtohen dhe ne ti përdorim në rrugët e mirësisë, në rrugët e kënaqësisë tënde. Kan pra pasuri në dituri, në fen ton, në besimin ton, në të gjitha aspektet e mirësisë që na ke dhuruar o Zot, begatona, na shto ato dhe na ndihmo që të jemi mirënjohës, që ato të ruhen të mirësi pra dhe të shtohen dhe begatojnë shumë e më shumë dua ya e pest, e cila ndodhet brenda kësaj lutjeje të gjatë, waqlini sharra ma qadit. Që do shihim që Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar fatkeqësi dhe sprova për çdo njeri, sepse jeta jon është jeta e provave, jetë në të cilën Allahu subhanahu wa taala do na sprovojë për të parë se kush është më vepërmir, pikërisht për të jemi krijuar. Që Allahu azza wa jalla të na sprovojë dhe të shikojë veprat tona. Prandaj dhe Allahu azza wa jalla përcakton fatkeqësi dhe sprova për shum njersh dhe për të parë domethën durimin e tyre dhe për të parë mirënjohjen e tyre. Por shpeshherë njeriu domethën mund të bie në këtë provë dhe nuk tregon ti durushëm dhe mirënjohës. E pranojmë lutsim Allahun që të na ruajë nga sherrri, nga e keqja, asaj që ai ka përcaktuar. Lutemi për dy gjëra. E para të mos na godasi dhe kjo është një lutje e lejuar. Që sigurisht e kem përmendur në misionet e kaluara, mund të lutemi që Zoti xhëlashanu ta largoj caktimin e keq nga ne. Por ashtu edhe një lutje që edhe nëse zbret, caktimin e Allahut subhanu te ala ai ti i përballushëm dhe ne ta përballojmë atë caktimin e Zotit subhanuhu azza wajal të të dalim faqe bardh në përballjen me të tilla sprova dhe fatkeqësi megjithatë kjo lutje pra lutja kërkesa që Zoti dëshuan të largojë sherrin e kaderit domethënë e caktimeve të tij të cilat godasin robën është një lutje e lejuar pra nga sheriați naviim jep një dëshmi pra e cila është një dëshmi e cila e shpjegimin e atyre që u thënë lar vazdon të thot Luci inahu la yadhillu wa la yu'izzu man 'adait. Pra kur nuk ka për t'u poshtruar ai i të cilin e fut në, në mbrojtjen e Ti Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kur nuk ka për t'u krenuar atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lënë jasht në jashtë mbrojtjes së Tij dhe përkujdesjes së Tij të veçantë. Pra kjo është një dëshmi edhe një lloj modestie e robit dhe një lloj dëshmie për tauhidin e Allahut subhanu te ala duke njehsuar zotin xheleshanu dhe duke treguar qe vetmi qe jep krenarin jep mbarsin dhe miresin dunjas dhe ahiret esht Allahu subhanu te ala dhe kjo esht nje deshmi vërtet domethënë e rëndësishme qe tregon per dorzimin e plot te robit tek Allahu subhanu te ala dhe s'ufumi esht duaja la menxaminke illa ilejk per nuk ka shfutim veçse duke u dretuar tek ti o zot hyj. Pra edhe kjo esht nje deshmi herobit që tregon për dorëzimin e plot të Allahu subhanahu wa taala, dorëzim i cili, domethënë shprehet jo vetëm me fjalë, porse edhe me zemër dhe me veprat tona. Pranëfar mënyra është një fjalë dhënë Allahu subhanahu wa taala për një dorëzim të plot ekaj, në një kthim të vërtet tek aj të penduar dhe të nënshëruar. Allahu subhanahu wa taala që vërtet na bëj nga ata që nënshtrohen dhe i luten sinqerisht. Allahu subhanahu wa taala që të përfitojmë nga këto mësime të ndjera nga dijetarët dhe të nabëjnë nga ta që e dëgjojnë fjallën dhe e zbatojnë më të mirën. Wa kala rabbukum u du'uni estajib lakum Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasullillah Përveç shpjegimit të kësaj duaje pra duaje së kunutit është të nevojshme të përmandin dhe disa dispozita lidhur me doanë e kunutit, të cilat është të nevojshme të dihen imtësisht. Së pari, është përkufizimi i kunutit. Kunut, el-kunut, është el-qyamu bi emri Allah, subhanu wa ta'ala. Pra në gjuhun arabe, el-kunut, edhe në shërjat, el-kunut, në më thënë është të zbatuarit e urdhëresave dhe qështjeve dhe porosive të Allah, subhanu wa ta'ala. El qanitu lillah ai icili pra ai qe i perkushtohet Allahu ta za xhel duke zbatuar domethën porositet e tij por ne po kufizimin e posaçshëm te shariatit kunuti pra esh nje lloj dhikri i percaktuar icili permleth ne vetvete lavdrimin Allahu subhanahu wa taala dhe dua dua domethën rtuar Allahu ta za xhel thas ne se thuhet fjala kunut zakonisht kuptohet ky kuptimi i i dyt pra një lloj dhikri përcaktuar që ne e përmendëm e përmendëm dhe shpjeguam diçka rreth kuptimeve të tij. Së pari, kur bëhet duaja e kunutit në namaz? A bëhet përpara se të bijmë në ruku apo pasi të bijmë në ruku? Thot Sheikh Ibn Uthmeen Allahum Shireft, shumica e haditheve, në të cilat janë shumica e dietarëve thotë, është që kunuti bëhet pas ngritjes nga rukuja. Pra bën rukunin dhe pasi ngrihesh nga rukuja Fillon dhe bën dua. Por edhe nëse bëhet më përpara saqë po thëmin Allahu mëshiroft, kjo është diçka që nuk ka ndonjë problem, është çështja e hapur dhe ka një lloj hapësire në këtë çështje. Shekull Islami i im të mia, Allahu mëshiroft, përmendet se nëse ai dëshiron ta bëjë domodin kunutin e bën dhe nëse nuk e bën nuk e bën. Pra këtu kemi një çështje tjetër dhe një pyetje që shtrohet. A duhet bëj gjithmonë kunuti dhe është detyrë që të bëhet kjo situatë si lutje? Shekull Islami, sipërse përmendëm, është i mendimit që nëse e bën Azhurusi, elhamdullahu, do të na seno kë ban edhe kjo është një çështje e lejuar dhe nuk e prish aspak namazin e vitrit, që ja përkushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa, domthon Sheikh Ibn Baz dhe Sheikh Ibn Uthaymeen Allah mëshiroft, janë të mendimit se domethën ajo duhet bërë, por se jo gjithmonë. Pra jo të jetë diçka e vazhdueshme në mënyrë që të mos kuptohet se kur është një çështje domosdoshme e namazit të vitrit, por se në një herë e le, domethën atë duane kunutit. Në pyetjet tjetër që shtrohet është a lejohet të shtojmë përveç këtyre fjalëve që u than të shtojmë diçka tjetër ose të përmendim ose të lutemi me diçka tjetër në duan e Kunutit? Edhe kjo është një çështje që dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme. Por sigurisht, domethënë që kjo është një çështje e hapur dhe e lehtë dhe mundet që në duan e Kunutit të shtohet diçka edhe më tepër për lutjeve dhe kjo është dhënë mendim nga dietarët e mëdhenj në këtë çështje. Si sheh Othaimin, sheh Ibn Baz dhe sheh Albani, Allah më shëroftë të gjithë. Pra të gjitha këta janë mendimet që lejohet edhe shtimi, domethënë i lutjes, më shumë se sa ai që është transmetuar. A lejohet të bëhet lutje me tjetër lloj lutje, pra me tjetër dua, përveç kësaj dua si përmendën me një lutje tjetër? Edhe kjo pra është diçka e lejuar? Pra si pyetje, edhe kjo pra është diçka e lejuar, atë cilën dietarët e kanë lejuar domethënë që të zhvillohet në namazin e vitrit, pra gjatë kunutit. I pyetja tjetër është që para duaas së kunutit, a lejohet, domethënë falënderimi Allahut dhe dhënia salavateve për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, sikurse ndodh në çdo lutji tjetër? Apo duhet në patjetër të nisim siç është duaja e kunutit? Edhe në këtë rast pra lejohet para që të fillohet, se në fundundit kjo është një dua dhe për edukatën e duahas, të lutjes është që fillimisht fillohet me lavdërimin Allahut subhanahu wa taala dhe me salavate për profetin sallallahu alejhi pra dhe sellem. Pra kjo është diçka e lejuar, madje Ma disa nga dietarët e vjetër kanë mendimin që edhe në përfundim të saj, domethënë falënderojnë Allahun subhanahu teala dhe gjithashtu çon selavate për profetin sallallahu alei ve sellem. Pra edhe në përfundim të kësaj lutjeje. Kanë dhënë dietarët disa ndryshime për sa i vërtet kunutit që përdoret në namazin e vitrit dhe kunutit që përdoret në rastet e yjerzakonshë që përdoret domethënë pra në të gjitha namazet. Në këtyre ndryshimeve kanë përmendur dietarët, kanë thënë që në namazin e vitrit, pra kunuti i namazit të vitrit mund të bëhet gjithmonë edhe mund të lihet në një herë si kurse përmandëm në mendimin e ditarëve mësipër ndërsa kunuti ka gjitha namazëve që përdore në rastet e jash zakonshme përdoret dhe zbatohet vetëm se në rastet e jash zakonshme në momentin që ato përfundojnë dhe largohet fatkisia ose nevoja e madhe atëherë në hamdëllar edhe kjo përfundojnë pra duaja kunuti në gjitha namazët duaja kunuti të vitrit ka një dua, dhe ka një lutje të përsaktuar d në formën e saj dhe me fjalët e saj. Pra, sigurisht se e përmendëm duan që e shpjeguam në këtë emision. Ndërsa duaja e rasteve të jashtëzakonshme nuk ka ndonjë duatë të përcaktuar në xheriat, por se duan në varësi të nevojës që si ne kemi për kunutin dhe për duan që i drejtojmë Allahut subhanu te ala. Duaja kunutit është një dua e cila përdore vetëm në namazin e vitrit, pra është e posaçëruar vetëm në namazin e vitrit. Ndërsa duaja në raste të jashtëzakonshme është një lutje e cila bëhet në të gjitha namazet, që falim për Allahun subhanu teala gjatë ditës edhe natës. Pra, edhe ky është një ndryshim mes dy javëve. Elus Allahun subhanu teala që të na udhëzojë në, në rrugën e drejtë, të na ndihmojë që të adhurojmë atë ashtu sikur sa i kënaqet. Elus Allahun subhanu teala që të gjitha lutjet që ne ja dedikojmë atij, ja përkushtojmë atij, ti meditojmë ato, ti kuptonim mirë dhe të mundohemi që të jetojmë me ato lutje dhe me ato dua që i drejtojmë Allahut Azzehual. Sepse vetëm në këtë mënyrë do të bëhet e mundur që gjendjet tona të rregullohen, marrëdhëniet tona me Allahun Subhanu Teala të rregullohen dhe forcohen dhe ne të ecim të sigurt drejt Allahut Azzehual të lumtur në jetën tonë dhe të lumtur për atë që na pret në takimin me Allahun Subhanu Teala. E qulu hadha wastaghfirullaha alazim li wa lakum wa sallallahu ala nabina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ